Bine Bine cum să spun? Lătrească Moldova, Ardealu, Banatul, țara românească, Dobrogea și Banatul Serbesc. Bucovina și Basarabia. Păi, mersul la biserică este la fel cum e parfumul de la floare. Dacă te duci într-o grădină, poți să ai, ai mai frumoasă flori. Din când în când aprinzi un pic nasul să vezi care miroase mai frumos. Câteodată dată pare că miroasă frumos lăcrimioara, câteodată îți pare că frumos, miroasă frumos liliacul, câteodată îți pare că miroasă frumos dată câteodată asta, lemnul Domnului, cum îi spunem noi... Uh, nu, lemnul Domnului easomia. Uh, Așa, sau busuiocul. Ei, toate parfumurile astea diferite au rădăcină în Dumnezeu. Și harismele din om, tot în Dumnezeu au rădăcină. Dacă ești un credincios pur, în urma ta trebuie să miroasă a, a, a sfințenii. Și ce înseamnă sfințenia? Omul care nu jură, care nu fură, care nu-ți care nu fumează, care nu curvește, care merg la biserică, care se roagă, care se închină, care se spovedește. Om creștin. Ca să mergi la biserică, Ați văzut, în general, ăștia care sunt cu mintea, sunt minți pătrate, rotundi și deloc. Cei ce nu au minte deloc sunt atei sau neagă pe Dumnezeu și nu îi putem noi opri, nu avem ce le face. Dumnezeu nu stă, adică nu are valoare sau nu stă în valoarea cuvintelor omului. Noi putem să-L denigrăm pe Dumnezeu cât vrem noi sau să-L cât vrem. El rămâne Dumnezeu. Mințele pătrate vin și spun oh dar ce? Mă duc la biserică ca să îmbogățască preotul. Preotul e bogat de la sine. Nu trebuie să îmbogățască. Odată și ai primit Duhul Sfânt, odată și faci Sfânta liturgiei. Și ții în mâna ta în Sfântul Agnes. Pe Dumnezeu Cel ce le-a creat pe toate, nu există o bogăție mai mare. Cum spune acolo? Și ar da omul în schimb pentru sufletul său dacă câștigă lumea și sufletul și-l pierde. Punct. Vedeți ce pare? ce -ar da omul în schimb pentru sufletul său dacă câștigă lumea și sufletul și-l pierde? Punct. Deci sufletul e cel mai important. Poți să te duci în biserică și să nu aprindzi lumânare, dar stai la Sfânta Liturghie și e cel mai important? Poți duci în biserică să nu dai o prestură și să stai la liturghie și e cel mai important? Poți duci în biserică și să nu duci o pâine, dar stai la liturghie și e cel mai important? Și dacă la urmă te-ai împărtășit, e mai important decât toate. În schimb, chiar mustracuget atunci când intri în biserică, să vezi că piperetii este o pictură. Să vezi că este o strană. Să vezi că este o stație de auzit slujba. Să vezi că este un covor pe jos. Să vezi că este un preot care slujește. Să vezi că este un cântăreț care cântă. Să vezi că este un clocotar care trage clopotul. Este un citet la strană. Tu trebuie să te întrebi, acești oameni fac aceasta din dragoste de Dumnezeu sau din dragoste de semeni sau pentru bani? Dacă îl întrebi pe Apostolul Pavel, el spune așa. Râvna, întâi Psalmistul David, râvna casei tale m-a mâncat. Fericiți cei ce iubesc o doaba casei tale. Dar Apostolul Pavel spune așa îndoită este plata păstorului care se îndeletnicește și cu slujirea și cu cuvântul. De ce? Pentru că omul dacă ascultă Sfânta Liturghie și s-a împărtășit și dacă îi mai și spui un cuvânt el devine și mai evlavios și mai credincios. Dacă nu este Sfânta Liturghie în biserică și biserica e doar goală și el intră și se închină că nu este preot e credincios. E în felul lui că atâta poate. Nu are biserica preot. Dar când ești preot și tu nu ești la biserică, atunci păcatul este îndoit. Nu pentru că te-ai dus și te-am... Mai vedeam așa de ăștia care comentează și spunea, O, dar ce să mă duc eu la pop și îi îmbogățesc? Nu îi îmbogățești, tu pe tine te îmbogățești. Deocamdată nu există nicăieri pe planeta Pământ o biserică care se pice din cer. Toate sunt făcute din mâna credincioșilor. Unul a dat un geam, unul a dat o ușă, unul dat o cărămidă, unul dat o clanză, unul dat un sol, unul dat o strană, unul a dat un metru de pictură. Fiecare a făcut ceva. Iar preotul când nu mai este, acele bunuri rămân acolo. Vin copiii noștri. Am, trebuie să ne punem întrebarea dacă copiilor noștri s-ar putea să li placă biserica. Că dacă nu li place și postul de rami, o mai fost asta prin 40 și nu și în zeci. Pot să o facă magazii, pot să o fac muzeu, pot să o fac discotecă, pot să o fac farmacie, pot să o facă, facă, facă, facă depozit, pot să o facă sală din nuntă, pot să o fac bar, pot să o facă orice. Dar rolul bisericii este acesta. Casa tatălui meu, casa din rugăciuni, să vă chemaj, ca să închei nu vă obosesc. Vă spun și o istorioară simplă. Se ducese zvonul în stânga și în dreapta, undeva într-o bisericuță. Este un preot și el e cam șui, așa. Ce făcea? Era el cu doamna de la lumânări și cu cântărețul și cu paracliserul. Și cântau și slujeau și făceau niște slujbi luni, și preotul ținea niște predici frumoase. Credincioși, unii au mers, au văzut aza așa, mâine așa, poi mâine așa, râs poi mâine așa. Dar într-o zi de praznic, biserica goală. Preotul s-a îmbrăcat în veșminte, o da bine vântarea și avea un tonus la slujbă și cânta atâta de frumos, la sfârșit îi zis și cântărețul păi, ai să-i grăbim alea că las predica asta nu, nu, trebuie să termin și predica, trebuie să termin și parastasul după rânduială, trebuie să termin tot după carti. Sfătuit și cu cel care trage cu și cu firmea de la luminare întreabă așa vrei omule, tu cui cânți? cui predici, cui slujești, doar biserica asta e goală. Cum adică e goală biserică asta, nu înțeleg ce spuneți voi. Păi pe cine vezi tu în biserică? Văd tati milioane de îngeri de care sunt în cer. Ei, Doamne ferește, și unde i vezi tu? Păi uite și cânt aici cu mine, și așa de mult se bucură când când frumos, și eu mă eu după dâns și cânt și eu. Și eu zic: Păi cum ai descoperit-o asta? Păi foarte simplu: la început, când am început să fac liturghii și am văzut cu biserica e goală, mă măhneam și am văzut că și îngerii erau triști. Mm -hmm. Într-o zi, când am avut mai bună dispoziție, am văzut că și îngerii erau mai fericiți. Mm -hmm. Și atunci am întrebat într-o zi un înger: Cui la voi acolo în șer? Păi zici, noi, îngerii păzători a creștinilor, suntem obligați să venim la Sfânta Liturghie pentru că noi păzăm pe Pământ. Îngerii care sunt în să se duc la Sfânta în șeruri. Și noi mergem la liturghie și dacă sufletul care îl avem în pază e la liturghie, noi suntem câștigați. Dacă sufletul care nu e în pază nu e la liturghie, noi suntem amărâți, că trebuie să mergem să-i spune Lui Dumnezeu că acel suflet nu a fost prezent la Sfânta Jertfă. Și, zic, și cu cât sunt mai mulți creștini în biserică și noi avem dișii bucura ne bucurat că îi acolo și noi i veghem pe dânșă, atâta cu atâta e mai mare bucurie în șeru și cu cât biserica e mai goală, noi suntem triști. Dar ne bucurăm cum spune, în sărbat... cum spune în slujba Sfântului Mastru. Ați fost vreodată atenți? Pe mine cel legat cu multe pofte și pati încălcit în tot felul de păcate, care m-ai chemat la Sfânta Treapta Preoției, dincolo de catapeteasmă, unii îngeri așteaptă să vadă cu ochii lor Sfânta Liturghii să se îndulcească de glasul Sfintei Jerfe. Deci ei îngerii abia așteaptă să vadă jerfirea Mielului Lui Dumnezeu, cum să El în ca să-L și oamenii să mântuiască. Și așa că zic eu, fac Liturgia de drag și de râv, pentru îngeri și pentru sfinți. La judecată ei vor da socoteală când au fost în biserică. Amin și Doamne ajută!